Árulás. A törzsfőnök kunyhójának bejárata előtt kuksuló két vadember, Kaviri és Mugambi egymásra nézett, és Kaviri szemében alig leplezett rémületült. Mi ez? suttogta. Tarzan, Vanga és az övéi, felelte Mugambi. Hogy mit csinálnak, azt nem tudom, ha csak nem éppen most falják fel embereidet, akik az imént elmenekültek. Kaviri megborzongott és rémülten forgatta szemét a dzsungel felé. A vad őserdőben eltöltött egész hosszú élete folyamán sohasem hallott még ilyen írtózatos, félelmet keltő hangzavart. Mind közelebbről és közelebbről jöttek a hangok, amelyekbe most már asszonyok és gyerekek, meg férfiak rémült csikoltásai vegyültek. A vérfagyasztó ordítozás húsz hosszú percen át folytatódott, míg végül már a kerítéstől csak egy jó kőhajtásnyira hallatszott. Kávári felpattant és el akart menekülni, de Mugambi tarzan utasításának megfelelően megragadta és visszatartotta. A következő pillanatban rémült benszülöttek rendezetlen csapata csörtetett elő a dzsungelből és rohant végső mededékként kunyhói felé. Mint az ilyet birkanyáj úgy menekültek, mögöttük pedig akár birkákat terelgetnének, Tarzan, Sita, Akut és a majmai haladtak. Tarzan a szokásos nyugodt mosolyjal az ajkán, kisvártatva ott állt kavíri előtt. Visszajöttek az emberei testvérem, mondta, most már kiválaszthatod azokat, akik velem jönnek és evezni fognak a kenuban. Az egész testében reszkető Kaviri nagy nehezen feltápászkodott és oda kiáltott embereinek, hogy jöjjenek elő kunyhóikból. Hívó szavának azonban senki sem engedelmeskedett. – Van meg nekik – javasolt a Tarzan –, hogyha nem jönnek maguktól, értük küldöm az enyéimet. Kávéri eleget tett a felszólításnak, mire a falu minden lakosa pillanatokon belül a szabadban termett, kerekre nyílt, rémült szemét ide-oda jártatva a falu utcáján sétálgató vérszomjas lények között. Kávéri gyorsan kijelölt egy tucat harcost tarzam mellé. A szerencsétlen fickók szinte belesápadtak a rémületbe, amikor arra gondoltak, hogy a párduccal és a majmokkal lesznek szorosan összezárva a szűk Kenuba ám amikor Kaviri elmagyarázta nekik, hogy nincs menekvés, hogyha megpróbálnának megszökni a szolgálat elő, Tarzan vana, kegyetlen csapatával előkeríti őket a föld alól is, végre komorképpel elindultak a folyó felé, és elfoglalták helyüket a kenúban. A törzsfőnök megkönnyebbült sóhajjal nyugtázta, amikor a társaság végül kicsit fejebb a folyón eltűnt egy benyúló földnyelv mögött. A különös összetételű csapat három napon keresztül haladt mind beljebb és beljebb a vadország szíve felé, amely a szinte teljesen feltérképezhetetlen Ugambi folyó két partján terült el. Ezzel ott az idő alatt a tizenkét harcos közül három megszökött, de mint hogy végül is jó néhány majom elsajátította az evezés tudományát, Tarzan nem esett különösebben kétségbe a hiányzó emberek miatt. Ami azt illeti, ő maga sokkal gyorsabb iramban lett volna képes haladni a parton, de úgy gondolta, hogy nagyobb sikerrel foghatja össze a maga avat csapatát, ha amennyire lehet a csónak közelében tartja az övéit. Naponta kétszer kikötöttek vadászni és enni, éjszakánként pedig vagy a parton, vagy a folyó szabálytalanul elszórt kis szigeteinek egyikén aludtak. A benszülöttek rémülten menekültek közelettükre, így aztán útjuk során itt is, ott is elnéptelenedett falvakra találtak. Tarzan nagyon szeretett volna a folyóparton lakó vademberek valamelyik törzsével kapcsolatba kerülni, de mindez idáig nem volt rá alkalma. Végül aztán úgy határozott, hogy ő maga kimegy a partra, és meghagyja társainak, hogy kövessék a csónakkal. Elmagyarázta Mugambinak, mi a szándéka, és utasította Akutat, hogy tarts a tiszteletben a néger rendelkezéseit. – Pár nap múlva visszajövök hozzátok – mondta. – Most előre megyek, mert meg akarom tudni, mi lett azzal a nagyon gonosz fehér emberrel, akit keresek. A következő pihenő alkalmával Tarzan partra szállt és hamarosan eltűnt népe szeme elől. Az első néhány falu, amelybe eljutott, kihalt volt, ami azt mutatta, hogy csapatának érkezéséről szóló hírek sebesebben terjedtek. Este felé azonban jókora távolságban durva cölöpkerítéssel körülvett, zsugtetős kunyhók csoportjára bukkant, amelyekben pár száz benszülött tartózkodott. Két asszony éppen az estebédet készítette, amikor Tarzan, a dzsungelfia fia, elhelyezkedett a fejük fölött egy terebélyes faágán, amely benyúlt a kerítésen túlra. A majomember eléggé tanácstalan volt, miként tudna szóba elegyedni ezekkel az emberekkel, anélkül, hogy akár rájuk ijesztene, akár pedig fel kell tenni vad kedvüket. Nem kívánt most harcba bocsátkozni, mert sokkal fontosabb dolga volt adnál, mint sem, hogy megvívjon minden egyes törzsel, amely véletlenül az útjába akad. Végül aztán csak rájött mi a megoldás. Miután kifigyelte, hogy a lombok eltakarják az odalent névők szeme elől, néhányszor reket hangon, pár utánozva felhorkantott, mire minden szem egy pillanat alatt a magasba a lombok felé fordult. Sötétedett már, így aztán a vademberek szeme nem volt képes áthatolni a sűrű lombfüggönyön, amely a majomembert eltakarta tekintetük elől. Mihely Starzan észrevette, hogy magára vonta a figyelmet, az utánzott fenevad élesebb és hátborzongatóbb üvöltését hallatta, majd óvatosan, nehogy egyetlen levél is megrezdőjön a fán, újra lehuppant a földre a cölöpkerítésen kívül, és sebesen, mint a szarvas, körbe rohant a falu bejáratához. Itt verni kezdte a hányfával összefont húságokból álló kaput, és a saját nyelvükön bekiabálta benszülötteknek, hogy jó barát van itt, aki élelmet és éjszakai menedéket kér. Tarzan jól ismerte a feketék természetét, tisztában volt vele, hogy sítának a fejük fölött a fáról hallható horkantása és üvöltése kemény próbára teszi idegeiket, azzal pedig, hogy a kapun dörömből sötételés után csak még fokozza rémületüket. Nem lepődött meg, hogy nem válaszoltak kiáltozására, hiszen tudta, hogy a benszülöttek félnek mindenféle hangtól, amely az éjszaka sötétjéből érkezik a cölöpkerítésen túlról, és amelyet rendszerint valamilyen démonnak vagy kísértő szellemnek tulajdonítanak. Mégis tovább próbálkozott. – Engedjetek be, barátaim! – kiáltotta. – Fehér ember vagyok, és az a nagyon gonosz fehér embert üldözöm, aki néhány napja járt erre. Azért járok a nyomába, hogy megbüntessem mindazokért a védkekért, amelyeket ellenetek és ellenem elkövetett. Ha kételkedtek abban, hogy a barátotok vagyok, hajlandó vagyok bebizonyítani jó szándékomat azzal, hogy felmászom a falutok fölé benyúló fára, és visszakergetem sítát a dzsungelbe, mielőtt közétek ugrana. Ha nem adjátok szavatokat, hogy befogadtok és barátként bántok velem, megmondom sítának, hogy maradjon itt és tépjen szét benneteket. Egy pillanatig csend volt odabent. Majd egy öreg férfi hangja hallatszott a falu csendes utcája felől. – Ha a valóban fehér ember vagy és a barátunk, akkor beengedünk, de előbb üzd el innéd Jól van, felelte Tarzan. – Füllejetek, és hallani fogjátok, hogyan menekül előlem sita. A majomember gyorsan visszament a fához, és ezúttal nagy zaj csapott, amint felugrott a fák közé vészjóslóan morgott párduc módra, hogy a lentiek azt higgyék, a félelmetes fenevad még mindig ott van, ahol az előbb volt. Amikor elérte az ágnak azt a részét, amely jócskán benyúlt a falu utcája felé, hirtelen nagy rebiliót csapott. Evesen rázta a fát, hangosan ordítozott a pád utcal, hogy meneküljön, másképp halál fia, és közbe-közbe a dühös fenevad üvöltözését és méltatlankodását imitálta. Kisvártatva átsötetett a fa túlsó oldalára, onnan meg tovább a dzsungel felé. Menet közben hangosan csapkodta a fák törzsét, és mint halkabb és halkabb hangom morgott a pád hangján, mintha egyre távolodna a falutól. Néhány perccel később visszatért a falu bejáratához, és bekiáltotta benszülötteknek. – Elkergettem sitát! – mondta. – Most gyertek és engedjetek be, ahogy megígértétek! Kis ideig izgatottan hangjai hallatszottak a kerítésen túlról, de aztán végül vagy fél tucat harcos érkezett, és kinyitották a kaput, miközben szemmel láthatólag nyugtalanul, feldúlt arccal kémletek kifelé, hogy miféle lény az, aki odakint várakozik. A szinte teljesen mesztelen fehér ember látványa nem igazán nyugtatta meg őket. Amikor azonban Tarzan nyugodt hangon, bátorítóan szólt hozzájuk, és ünnepélyesen biztosította őket barátságáról, végre nagyobb részt nyitottak a kapun és beengedték. Mire újra biztonságosan bezárták a kaput, a vademberek önbizalma is visszatért, és amint Tarzan a falu utcáján a törzsfőnök kunyhója felé lépkedett, egy seregnyi kíváncsi férfi, asszony és gyerek gyűlt össze. A törzsfőnöktől megtudta, hogy Rokov az előző héten járt erre a folyón felfelé haladtában, hogy a homlokán szarvak meredeztek előre, és hogy ezer ördög kíséri útján. Később a törzsfőnök azt mondta, hogy a nagyon gonosz fehér ember egy-két napig maradt a falujában. Bár ezen állítások egyike sem egyezett kavéri kijelentéseivel, aki szerint Drokov csak három napra távozott a falujából, és kísérete is sokkal kisebb volt, mint ami most elhangzott, azon cseppet sem volt meglepve az eltérések hallatán, mint hogy nagyon is jól ismerte a vademberek észjárásainak különlegességeit. Igazából azt akarta tudni, hogy jó nyomon jár-e, és hogy útja a száraz föld felé vezete. Amennyiben igen, biztosra vette, hogy Rokov nem menekülhet előle. Jó néhány óra telt el kérdések és keresztkérdések közepette, mire a majom ember megtudta, hogy a gaz fickó előtt jó pár nappal járt erre egy másik társaság is. Három fehér ember, egy férfi, egy nő és egy gyermek, egy csomó muszulával. Tarzan elmagyarázta a törzsfőnöknek, hogy az övéi egy kenúval ugyancsak ide várhatók, talán már másnap, és meghagyta, hogy bár ő maga ezentúl is előttük haladva tovább megy, a törzsfőnök fogadja őket kedvesen, ne féljen tőlük, mert Mugambinak gondja lesz rá, hogy ne bántsák a törzsfőnök népét, ha barátságos fogadtatásban lesz részük. Most pedig, mondta végül, lefekszem ez alá a fa alá, és alszom. Nagyon fáradt vagyok. Gondoskodj róla, hogy senki ne háborgasson. A törzsfőnök felajánlotta neki az egyik kunyhót, de Tarzan a benszülöttek lakóhelyével kapcsolatban korábban szerzett tapasztalatai alapján inkább aludta szabadban, meg azon kívül is. Megvoltak a maga tervei, és ezeket könnyebb volt megvalósítania, ha a falat tölti az éjszakát. Elhatározását azzal indokolta, hogy közelben kíván maradni arra az esetre, ha Sita visszatérne, és a magyarázatot halván a törzsfő ezzel örömmel beleegyezett abba, hogy a fa alatt aludjon. Tarzan úgy tapasztalta, hogy mindig hasznára válik, ha a benszülöttekben olyanféle sféle képzeteket kelt, miszerint ilyen vagy olyan természet fölötti képességekkel rendelkezik. Persze, hogy minden további nélkül bejuthatott volna a faluba a kapu nélkül is, de úgy gondolta, hogy hirtelen és rejtélyes eltűnésével, ha majd eljön az ideje, sokkal maradandóbb hatás gyakorolhat a benszülöttek gyerekes lelki világára. Ezért aztán megvárta, míg a falu népe álomba merülve elcsendesedik. Akkor felkelt és felugorva a fölötte lévő fa ágai közé, csendben eltűnt az éjszakai dzsungel sejtelmes sötétjében. Az éjszaka hátra lévő részében a majomember nagy irányban haladt előre a fák ágainak felső és középső ösvényén. Amikor a körülmények lehetővé tették, inkább választotta az óriás fák felső ágait, mert ilyenkor a fénye jobban megvilágította számára az utat. De érzékszervei annyira hozzáidomultak szülőhelyének kegyetlen létfeltételeihez, hogy még a talaj közelében a sűrű sötét ányak között is képes volt könnyedén és sebesen mozogni. A kedves olvasó, vagy e könyv szerzője az ismert utcák árkádjai alatt sem lépked olyan biztonságosan célja felé, és főként nem akkora sebességgel, mint ahogyan a fürge majomember haladt a dzsungelkomor útvesztőjébe. Pirkadatkor megállt enni, majd aludt néhány órát, és déltájban folytatta az ültözést. Két alkalommal is találkozott benszülöttekkel, és bár nem egykönnyen sikerült a közelükbe férkőznie, végül is mind a kétszer lecsillapította félelmüket, megharciás kedvüket, és megtudta tőlük, hogy továbbra is rokov nyomában halad. Két nappal később, változatlanul az Ugambi folyását követve, egy nagy falura bukkant. A törzsfőnök egy rossz külsejű, hegyes fogufickó, ilyenre általában a kanibálok reszelik fogaikat, feltűnő szívélyességgel fogadta. A majomember a hosszú úttót teljesen kimerült, és úgy döntött, hogy alszik 8-10 órát. Pihent és erős akart lenni, amikor utoléri rokovot, és biztosra vette, hogy ez hamarosan bekövetkezik. A törzsfőnök elmondta neki, hogy a szakállas fehér ember csak előző reggel távozott a falujából, és hogy Tarzan minden bizonyal rövid idő alatt beérheti. A másik úti társaságot, mint mondta, nem látta, nem is hallott róla. Tarzannak nem nagyon tetszett a fickó külseje és magatartása, mert bár meglehetősen barátságosnak mutatkozott, mintha megvetéssel viseltetett volna a félig mesztelen fehér ember iránt, aki kíséret nélkül érkezett, és semmiféle ajándékkal nem kedveskedett neki. A majomember azonban rászorult a pihenésre és az élelemre, ezekhez pedig a faluban sokkal kisebb nehézségek árán juthatott hozzá, mint a dzsungelben. Mivel a félelem akár emberrel, akár vadállatokkal, netán démonokkal kapcsolatban ismeretlen fogalom volt a számára, nyugodtan leheveredett egy kunyhó árnyékában, és hamarosan az igazak álmát aludta. Alig, hogy távozott a törzsfőtől, a fickó magához szólította két harcosát, és suttogó hangon utasításokat adott nekik. Egy pillanattal később a két csillogó testű néger már rohant is a parti ösvényen a víz folyásával szemben kelet felé. A törzsfőnök gondoskodott arról, hogy tökéletes csend legyen a faluban. Nem engedte, hogy bárki is az alvó közelébe menjen, megtiltott mindenféle éneklést vagy hangos beszédet. Feltűnően ügyelt arra, nehogy megzavarják a látogató nyugalmát. Három órával később számos kenű tűnt fel az ugámbi vízén. Csendben ereszkedtek lefelé a folyón, az ízmostestű fekete evezősök szinte repítették őket előre. A víz szélénél a part közelében ott állt a törzsfőnök, és vízintesen a feje fölé emelte lándzsáját, mintha így módon valamilyen egyezményes jelet adna le a csónakokban ülőknek. És valóban, ez is volt a mozdulat értelme. Azt jelezte vele, hogy a fehérbőrű idegen még mindig végkésen alszik a faluban. A közeledő enők közül kettőnek az órában ott ültek a futárok, akiket a törzsfőnök három órával korábban útnak indított. Nyilvánvaló volt, hogy ezután a társaság után szalajtotta őket azzal, hogy térítsék vissza, és hogy a partról leadott jel azok közé tartozott, amelyekben még a faluból való elindulások előtt megállapodtak. A kérek csónakok pár pillanattal később már meg is közelítették a bujazöld növényzettel borított partot. A benszülött harcosok kitódultak a szárazra, és velük vagy fél tucat fehér ember is. Mogorva, rút külsejű alakok voltak mind, de valamennyiük közül is kirít az a gonosz arcú, fekete, szakállas férfi, aki vezette őket. – Hol van az a fehér ember, aki a küldönceit szerint hozzátok érkezett? – kérdezte a törzs főnöktől. – E, felelte a benszülött. Gondosan ügyeltem rá, hogy csend legyen a faluban, és az idegen aludjon, amikor visszatértek. Nem tudom, hogy ez a fickó akar e neked rosszat, de nagyon részletesen kifaggatott érkezésed és indulásod felől. A külseje is nagyon hasonlít ahhoz, amit leírtál nekem, és akit biztos helyen hagytál egy bizonyos országban, a szigeten, ahogy te mondtad. Ha nem meséltél volna nekem róla, nem ismertem volna fel, és akkor a nyomodba szegődik, és megöl téged. Ha a barátod és nem az ellenséged, nincs semmi baj, vána. De ha bebizonyosodik, hogy mégiscsak ellenség, nagyon örülnék, ha adnál nekem egy puskát és némi lőszert. Helyesen cselekedtél, felelte a fehér férfi, és meg fogod kapni a puskát meg a lőszert, akár barát az illető, akár ellenség. Feltéve, ha továbbra is számíthatok rád. Számíthatsz rám, Vána, mondta a főnök. Most pedig gyere és nézd meg az idegent, aki a falumban alszik! E szavakkal megfordult és a kunyhó felé igazította lépteit, amelynek árnyékában Tarzan mit sem sejtve békésen aludt. A két férfi nyomában ott haladt a többi fehér ember és egy tucatnyi harcos is, de a törzsfőnöknek és a társának felemelt mutató teljes csendre intette mindannyiukat. Amikor Lábújhegyen óvatosan befordultak a kunyhó sarkánál, és a fehér férfi tekintete az alvó majomember robosztus alakjára esett, egy pillanatra sátáni mosoly suhant át gonosz arcán. A törzsfőnök kérdően nézett a másikra. Azból intott, jelezve, hogy a törzsfő nem tévedett, amikor gyanút fogott. Majd odafordult a mögötte állókhoz, és intett nekik, hogy fogják el és kötözzék meg az alvót. A következő pillanatban tucatnyi durva alakrontott a meglepett Tarzanra, és oly gyorsan végezték a dolgukat, hogy mire a majomember akár csak egy fél mozdulatot is tehetett volna, már is szorosan gúzsba kötötték. Majd a hátára fordítva a földre löpték, és ahogy a fogój szeme a közelben áldogáló tömeg felé fordult, pillantás a Nikolai Rokov gyűlölködő arcára esett. A gazficzko ajkán fondáros vigyor jelent meg, egészen közel lépett Tarzanhoz. – Disznó! – kiáltotta. – Hát még mindig nem szurult magába annyi bölcsesség, hogy pusztuljon Nikolai Rokov közeléből? Azzal teljes erejéből a földön fekvő férfi arcába rúgott. – Ennyit üdvözlésül! – mondta. – Ma éjszaka, mielőtt barátaim megennének, majd még elmondom, mi történt eddig is a feleségével és a gyerekével, és hogy milyen terveim vannak a jövőt illetően.